Basi karibu katika ibada e, Maubidia ibada ya leo Leo juni sita mwaka shina moja e, Kito cha soma la leo Kinasema mm hivi -hmm. Kito cha soma la leo Kinasema hivi Kanisa la kweli Linategemewa Kuwa na wenye uhitaji wengi Kanisa la kweli Linategemewa Kuwa na wenye uhitaji wengi hii ni sehemu ya mwisho ya e, mfulizo wa mahubiri e, ya mambo ya ya feather, mali na utajiri ni sehemu ya tisa ando ya mwisho o wiki na toko kwenye mambo mengine kwa hiyo tuko umlango eh, mini tuko sehemu ya mwisho ambayo ni sehemu ya tisa E, Tukueza kwenda zaidi lakini kasema pa tuende kwenye mambo mengine pia. E, lakini tulio ujifunza, natuwa leo na tulio kwenye wiki naani za nyuma pita, miezi miro pita, basi e, na yanapatika na katika mitandao na amini tutaya wa miaka obiaka mingi jaye wakati utafika, tututaya itaji. E, na sisi tulioko hapa, tuta, e, tuta, tuta kuwa tumejifunza vile vile na kujifunza. E, Nilishaeleza au kukumbusha tu kirio kiliyopita zile sehemu nane za nyuma zilizopita lakini tujifunza mambo mengi sihitaji kwa, kwa kwa sana kwa ufupi sana tujifunza chanzo au kwani tuliona kwamba masuala ya fedha mali na utajiri ni tatizo kubwa kwa binadamu wa leo kwa binadamu wa wakati wote wu. na ikaonekana ndicho kigezo au kikwazo cha kwanza kabisa kinachoweza kitakacho mfanya mristo au manadamu ashindo kuona uzima amirele mambo ya fedha, mali na utajiri tazakatika uo mtada watatizo la mambo ya fedha na utajiri tuliona vipengele au masomo manane na leo usomo la muishu e, lakini nkofano kwa tu tuliona chanzo cha mali fedha na utajiri kwa na kuna utajiri na kwa shetani kwa mungu sehemu nyingine tukaona e, kwa mba utajiri utakuwa ndo kikwazo kikubwa cha mtu kufika kwenye uzima amirele Eh na tukaona sana sana, sana sio utajiri kama utajiri ndani ya utajiri kwako na tatizo moja itua kupenda fedha kupenda mali yani tatizo ni mali lakini hasa kipengele cha ndani ni kupenda fedha ambapo inaonekana kana hicho kigezo kikubwa yani ule moyo kiasi kwamba hiyo inamwingizia na hata asiye nazo mradi tu anazipenda eh kwa hiyo hilo nano tukaliona lakini tukaona namna ya kuishi na fedha na mali na utajiri katika maisha ya kila siku Eh lakini tukaona mambo ya matoleo sadaka zaka kwenye muktadha wa agano la kale na agano jipya ambapo da kanisa eh na jifunza katika kipengele vya mambo ya, ya ya zaka na nini Ambalo ni kimoja hapo katika mambo ya fedha utajiri au utoaji au mambo ya fedha tuliona kikubwa ni kwamba utoaji unatakiwa utokane na utayari wa moyo na pia tukaona kwamba mtu asiyetoa Eh habarikiwe vile vile lakini pia kutoa kwa kulazimishwa pia hakubariki vile vile. Eh na tukaona ndio sababu Wakristo wengi wamelazimishwa kutoa lakini hawana baraka, wana ni maskini kuliko watu wengine. kwa hiyo watu tukaviona na wiki mbili zilizopita so, tukaona eh habari za viongozi wa dini. wachungaji, mapadri, si kama nao tunaingiza kwenye kundi la viongozi wa dini lakini hawa wote wanaohubiri. tukaona kwamba wana jukumu la ku eh la ku kwanza tukaona kitu kikubwa kwamba kama wiki iliyopita kwamba ndikosa kwa kiongozi wa dini kuishi kwa kualemea washirika au kanisa lake eh kuwa mzigo kwa vitu vingi kuna kuwa mzigo kimwili kwa mzigo kifedha ki kwa mzigo kinamna yote ile na hata kimamlaka eh mamlaka tu ya kawaida mamlaka ya Kulazimisha na kufanya vitu kama hivyo. Hatuongenea habari ya neno na mungu Pana neno na mungu eh, Iro ni jambo jingine Kini, Kule kwa tumikisha watu waki eh, Kutumikisha watu Na tukaona pia wiki pia rio pita kwa amba, Ilikuwa ni jukumu pia la viongozi wa dini kufanya kazi eh, Kufanya kazi za nje Kazi za anje. Na mfano mzuri wana ni kristo, petro Na wengine wengi tu umfumo wa watu unasikia sasa ni naishi kwenye ma, majengo makubwa wanamkia mle tu wafanya nini Wako wachache unakuta labda ni, ni walimu kwenye kwenye ma, ma, ma, ma nini anaitwa ma, seminari na nini wapo lakini unakuta ni sio kazi kama kazi eh wao tuna by the way kazi unafanya ukiwa nao kama huna tena unafanya kuitafuta inategemea bila ajira nazo hazipo vile lakini Kinacho chamsingi ni kuweza eh, ujua kwamba ni la kufanya kazi. Na katika kufanya kazi, ndivyo kwa mtu anaepuka kulemea wengine. Mimi na wachungaji walikuwa marafiki, marafiki, lakini, baada kuna njiri yao ni za wongu ni mewakata. Unakuta tuwa na tu tuwa na zunguka tuwa, ata njiri ya pereki. Unakuta na tuwa yuko kwenye njimba za watu, anacheka cheka nao, wengine wa kazini kazi yuko pale, juma anataka wa mbele. E, mjaja mjaja tu Wake e, Ilo nalo tuliona e, Neno la mungu Sehemu nyingi kabisa Ili ya kata e, Ili ya kata Mimi ni toye mfano Mwana jengo hili hapa tunaro, ishi, tunaro abudia Hatu njawai kumajini mtu kutoka nji Imefanywa na mtu wandani Fundi wandani Tena kiongozi wa dini Eh. hiyo ni kazi ambayo ina ina, ina eh, Na vitu vingi vingine tu hata maeneo yote tunayofanya kazi kadhalika. Kwa hiyo ni jukumu la gongozi wa dini kuwa kazi. Kabisa. Eh, lakini mwingine hukuta eh anataka awalemee tu. Na ndio sababu ana kuwawekea na kiwango cha fere. E, ni ni, ni, ma, ni, ni maisha mabaya sana. Huwezi ukamtumikia Kristo katika kweli alafu kavunja na sheria yake kama hii alafu mambo yakaenda sambamba vizuri hapana. Sasa twende katika somo linyeo. Hoja leo tunaona kwamba kanisa la kweli linategemea kuwa na wahitaji. Sasa unaweza kusema eh, uhitaji ni kipengele cha mambo ya pesa, ni kupungukiwa. Mtu anaweza sasa linaingiaje katika mambo ya fedha mali uhitaji kwa sababu mtu uh, mtu alicho nacho ndio ndicho kipimo cha au ndicho ndicho anachoweza kutoa eh sasa tunapoenda kwenye aina makanisa ambayo mambo ya sadaka ndio kama kitu kikuu eh mambo ya sadaka ndio jambo kuu wakati huo huo tunaona sadaka kanisa la kweli lina linategemewa kwa na wahitaji wa wengi Sasa uo utowaji utotoka wapi wakati wahitaji ndio wei. Kwa hivyo unawona kuma ni somo ni hivyo shikana. Eh? Na tutaenda sasa katika ma, ma, maandiko. Eh? Tutaenda katika maandiko. E, mtuende katika kitabu cha Kwa hivyo hoja tutaona hoja ndogo tatu katika hii hoja. Hoja kubwa hivyo kwa mba wahitaji wanatikimua kwa hivyo mkanisani. Unge niwezo kwa sema jendo unapenda iwe hivyo Hapa nainketamani kwa mba kanisani wawepe watu Ambao wana hawana witaja Wana upungufu hote Wanawezo kutoa kwa kila Lakini sifu ilivyo Kwa hiyo kuna matakwa tunacho penda iwe hivyo Na sivyo ilivyo Kwa hiyo kama kitu unacho kipenda Sicho Basi unakipokea kina bacho kipende Na hivyo mpipulia nasema Tuakikishe kwa mandiku e. Mimi nikitokea nikaona kuna watu hapa Wanamiliki chochote kile kikuba Lakini wanamtumikia mungu nitasema asante kristo eh, na wapo baaji walitokea kwenye biblia lakini tutaona kwa maandiko mengi kwamba ndani ya kanisa la kweli watu wenye kuihitaji wenye kupungukiwa ndio wanaotegemewa wao ndio sehemu kubwa au wawepo pia sasa tuulizane yale makanisa ambayo lengo lao ni kudaiana michango na nini hawaahitaji watakuwa watakuwema basi itakuwa imepingana na na hoja ya kanisa lina muundo wa kanisa. Eh, sasa tuende katika tuende katika kitabu cha Luka mlango ule wa sita. mstari wa 20 anasema hivi. Luka 6:20. Tu, tuone Kristo alikuwa anafanyaje kazi. Sango 6 Biblia inasema mstari wa 20. Huyo ni Kristo. Akainua macho yake, akawatazama wanafunzi wake akasema Heli nini mlio maskini kwa sababu ufalme wa Mungu ni wenu. Sasa tuulizane. Kristo alikuwa anahubiri kanisa la kweli au alikuwa na kanisa feki? Kanisa la kweli. La kweli. Alipoinua macho yake aliona watu gani? Aliona matajiri matajiri, aliona maskini. Aliona maskini. Okay. Unaweza kusema sasa Na wewe licho unachotaka, hapa hatuko kwenye habali za kutaka na kutokutaka. Tunasemba kile kilicho, kinacho tegemea wa kilicho kwenye Biblia. E, tuna, tutaona kwenye matayo huko mbele na sitaenda huko kwa sonyo msati usha ukulejira mnango wa kumina tisa, au uruuka kumina tisa. Haliinua kwenye kanisa, tuende pale tu, hawa hili ndiyo kwa kanisa la kristo, halipo inua macho, nicho anicho kihona, ndiyo Eh mtende sasa katika matayo, huo mstari siko nimeutafuta nitaupata na naamini e, ni kwenye Luka Luka hapo tulipo toka ilikuwa kwenye nini kwenye Luka. Luka sita, 6 siyo? Hmm. Luka 6:20. Turede kwenye Luka 19 tuone e, na na bila na, na, na, na, na ni ule mstari sija huko karibu na Uko kwenye uka kumina tisa au matayo kumina stari Lakini nitaupata tu nitaopata nita Wakati niko na, na, na hibiri nitaopata okay Ya yeah. anasema Matayo mlangu ula wakumina Na amba mta nitafuteo ni mstari Mtu mishu taupata la Lakini anasema alienda hekaluni Kwenye hekalutu ula wa yahudi Ambao siyo kanisaraki, alikuwa mena, ana anayena tu kwa lakini sio kwa ke. Kwa e, ke ukua ni watu, alikuwa na kina petro, teke ake. E, ye, alipu inua macho, aliona matajiri, wanaweka mapesa mengi. Katu, alinua macho hivivi, lakini hakaona wanamuke moja mjane, aliyeweka senti mbili. E, ni mlangu wa kumina tisa, lakini... Kwa sababu nikuwa kuandaa lakini huko pale Utau pata tu kwenye matawa kuminatisa Kwa kuminatisa e, Kwa tunawana kwa amba kuningana na kristo Ndani ya watu waliokuwa na hubiria Hubiria waliokuwa wanamzunguka Alipo kutanao Alisema heli nini mlewa masikini Kwa kuwa farma mbinguni nilwe Kama kristo Waliokuwa wanaubiria na kristo Haliwambia heli mlewa masikini Je mchungaji wa leo Mimi hapa Ni nani Paka nisitegemee kamisa Kufanana na la Kristo Mimi ni nani Au nitafanya fanyaje Wengine na kambia Kristo alikufa Irikusudi Watu wote tuwe matajiri Mamba ya Tenevizuri ni, ni njiri za uongo kwa sababu Alitoka kusema Alisema katika matayo kuminatisa Haka sema Ni shida sana kabisa Kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni hajaka kusema Kristo mwenyewe. Sasa kama Kristo alikuwa amekuja kuwafanya watu sio ya matajiri, alikuwa na baraka amekuja kuwafanya wasingie kwenye ofa minguni. Naomba nieleke moja. kimoja. Hatuongelee kwamba watu wasio matajiri wakaenda, wakaenda kanisa kanisani hapana. Lakini tunaangalia muundo wake. Leo wengine katika makanisa mengi ibada zao na mienendo yao na na, na, na, na taratibu zao zimejengwa juu ya watu wa fedha fedha tu, ndio sio. Ndio ndio ndio na pia limejengwa juu ya watu wa namna hiyo katika makanisa ya watu. juu ya watu wenye watu wenye wenye mafanikio fulani sio ya fedha pekake. juu ya koo maalum unakutani dini ya ya ya ya, ya, ya, ya kabila fulani makabila fulani yanakuwa na dini yao Hawa walio maskini maskini ni watu wa kuokota na watu wa kuja kuja kutoka. Yani watu mchanganyiko mchanganyiko ndio wanaenda kwa Kristo. Na ndio alienda kwa Daudi. Na kumbuka, kwenye Samuel wa kwanza, Daudi kuna watu 600 walimendea walikuwa wamekataliwa na mfumo. Daudi akasema mmepungukiwa yeye, em njoni Aka watengeneza Akawatengeneza, akatengeneza baadaye tunaona walikuwa ni jeshi kubwa. Leo hii akitokea mtu hajulikani kama ukoo kake dogo kadogodogo hakana thamani ha, huwa hana thamani hata katika kanisa la watu wenye nguvu zao sio ndio <tipi> eh lakini Kristo sio anaota kwa hiyo tunaona kwamba watu waliopungukiwa watu anasema okay tuta, tutaenda huko baadaye lakini tutende katika ruka ruka mlango huo tulikuwa mlango wa tulikuwa ruka sita. Tunde kushoto kidogo kuna ruka nne Ruka nini, msara wa kumina nani Mtu kristo ya likuwa nafanya kazi katika mazingira gani Ruka, ruka mlango ule wa Wa nini Naomba, vile vile iniendeleku unajua kuyusema sana usipo Rudia kutadhalisha kuta Watu watadhani kwamba e, Tunataka watu Au tunaomba watu tuwe masikina pana Tunahomba watu tuwe Kama wakina Ibrahimu. Ikiwezekana umdani tukawa ma Ibrahimu watupu. Wenye uwezo lakini wacha mungu. Kupweli kwe. Walio tayari kumtoa hata isaka manaya peke. Basi inaiwe hivyo na kuzidi sana amina na amina. Eh. Lakini. Kabla hatuja akina Ibrahimu. tuwe tayari kuwapokea wote basi. Eh. Kama hatujawapata wapata akina, akina Yoabu. Na wakina... Abda, wale wo, majimedali wanyenguvu kabisa wa wa, wa wa Dawdi Tuwe tayari kuwapokea wale oto wale kuwa mekatariwa na mfumo hmm. Na serikali ya, na, na, na, na, na dini kimsih, dini ya sauni Lakini wakawa tayari kuenda kwa Dawdi, Dawdi wakawa eh Na sio ni nina mungu wale watengeneza Uka mlangu wane, mstari ula wakumina nane, bibiria nasema imi Yesu anasema, akiwa anaongea katika roho, eh, ambayo inatoka katika eh, katika isaya, isaya robaini. Inasema hivi? Hii ni ruka ne kumina nana anasema hivi? Roho wabwana yuju yangu, kwa maana amenitia mafuta kuwahubiri matajiri habari njema. Nicho kicho anikwa? Pada. kuwahubiri maskini Kristo alitegemewa na anahubiri ahubiri watu ambao ni maskini Sasa tunaweza tukaamua tukasema pana tunataka injili tofauti na ya Kristo sawa ndio ya maana inaendelea kwa wana da. Lakini mimi ningedhani tukiweza kuhubiri katika ya mazingira ya Kristo katika watu kama wa Kristo basi tungekuwa tunafanya kazi ya Kristo Mimi ndio ninachokielewa Mtuende katika matayo kuminatisa ishina tato naseme matayo kuminatisa ishina tato jamani uwe ulioko hapa na kuomba na ukiweza tafuta huo utajiri pa utakatifu upate na mungu ku, wa kuishi, na kuupata na kudumna mm -hmm. eh? Lakini tukikuta kuna wahitaji katika tietu Tusikatae Tukauna ni watu wasio ndani ya kanisa Nakumuka Hama mwena henda hata katika mambo ya kiserikari Kukua kuna rais Marahem ma ma Johnny Paul magufu Hayati E, e Serikari yaka likuwa mejenga juu ya ha wa Wasio na uweza eh Hiyo hata duniani Lakini huko sikuungere Kwa so mimi wa nishema Nitagusa siyasa kwa baati mbae. Lakini kwa baati nzuli, nitakuwa na hubiri neno la Kristo. Njiri ya krishto ndipo, nitakapo jenga msingi wa ibada hii. Wa, wa mobili haya. Kwa hiyo hile, tumegusa tu kwa baati mbae. Eh, matayo mnangwa kumina tisa, mstari ule wa ishi Tuanze, tatu. Kumina tatu? na tatu, eh. Matayo kumina tisa, ishi na tatu, anasema hivi? Ato kumnatisha Yesu akawa ambia wanafuzi wake. Amini na wambiani ya kwamba itakuwa nishida tajiri kuingia katika ufalme ambengoni. Na wambiani tena. Aka sema um. Mmm, A watu wataelewa ngoje ni wambiani tena. Rajuki si yamda na wambiani tena. Ujue hanamzaha, hanamchezo, hanamani. Na wambiani tena. Ni rahisi zaidi, Ngamia kupenya la sindano Kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa mulu Unawezo kaniambia kwamba kwa mistali hii ya Yesu Unawezo kaniambia kwamba Tukianza kusema kwamba tunataka tuakubirema tajiri Wakati tumambia hawataenda Wataenda kwa bahati sana Kwa, yani kwa kudra Kwa, yani kwa, kwa nadra eh? Agarabu Sorry kingine Sasa, tukijenga msingi jua hawa watu, manake tokotu na watu kwa wandi minguni Tokotu na nao, hapa hapa duniani He, mime ukiniambia, kiesu metaka kusema hibi Alafu nataka tujenge ibada katika hiki kitu Manake ibada itakuwa ipeniki watu minguni kwa suba, watu usha ambio hawa hindi Amina Tubiri pamoja He, tubiri pamoja kwa kusikia amina zengu Sasa so lazima tu tayari kubaliana na vitu ambavyo hata dunia imekataa na watuzo wamekataa. Eh. Ule msali Eh. Uja hapa uja upata. Eh, e, pale alipo yule ngoja ni utafute kwenye utafute kwenye eh, kwenye kwenye ruka 19 pale m hmm. uko pale eh luka 19 lakini sio lazima sana kitu tunataka tu, upata hata sehemu nyingine h hmm. okay tuta tuta tuta tuona k. Okay. Tu, tu tuendelee, ule msato upata tu polepole pole. by, by the time tumaliza ibada tutakuwa tumeupata. Hembe tuende katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Bado usikoe naangalia kipengele cha kwanza kwamba amacho ndio kinabeba ujumbe wa ibada ya leo au maahubiri ya leo. Linachosema watu wenye uhitaji, wenye kupungukiwa, sehemu nyingine watu wenye uwezo mdogo, maskini ndio wanategemewa kuwa sehemu okay, ya kanisa. La kuele. Ee, mtoene, tazama na kusema, inamaana kama ni Nikakubali pata ni kuku ba, mambo, apa na utokuwa seme ibadai, baenda wewe kurahwa maskino na wa moyo na maskino wa roho wa, wa, wa, wa, wa na wa roho mungu na kusema, wote na wataka, wa moyo na wataka, na wa moyiri na wataka, na wote pia, ukuwa na zovio. Kwa yuko, unaoweza pia ukawa wa vitu ya mwiri ni tajiri, uavivu ya moyiri vingi, lakini ukawa maskino wa roho pia mungu wanamataka wiyomo. Eh? Mtrende katika wakwento wa kwanza Mlangu ule wa kwanza Mstari wa shina sita nasema ya Mwento wa kwanza Mwoja Shina sita Nasema ya Nasema <coughs> Nasema Maana ndugu zangu angalieni mwito wenu ya kwamba si wengi wenye hekima ya mwilini si wengi wenye nguvu si wengi wenye cheo walioitwa bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia Iri vyenye nguvu Tena mungu alichagua vitu vinyonge vya dunia Na virivyo uliwa, na Naamu vitu ambazo haviko Iri avibatilishe virivyo Virivyoko hii pita ni kwamba Ni mtu ambaye hana chochote Ndiya Yani hana chochote Ukitafta erimu mkuti Ukitafta kwenye koze nye nguvu na mamlaka Ukasema uni ukua watu frani Tanzania zima hayupo Ukitafta wa... watala sio watu gani hayumo yani hana cheo hana yani hana chochote anasema hao ndio waliowachagua ili kusudi kwa kuchaguliwa kwao kwa kupendwa kwao na Mungu aweze kuvibatilisha na kudhalilisha vile vile nyevu ambao hawiko kwa Mungu eh ndio neno liloandikwa sasa tu ulizani hawa watu wanaojenga Dini zao Na katika utajiri Wana hesabu mafanikio ya kanisa Kwa kuesabu idadi ya maviyekisi Yariyo paki mbele ya kanisa lao E Nimepita nikaona maviyekisi na majibu Na na na Sawa wikiwepo hakuna shida Lakini si, cho, siyo msingi Siyo msingi Na tunaona kwamba Ikitokea kwamba hao ndio Wakawa ndo unataka kuwa kujenga eh ile huduma ile e, e, ibada juu ya hao basi utakuwa unajenga juu ya msingi ambao hawaendi mbinguni hizo shughuli za labda zaisha duniani tu mtakuwa duniani kufanya vitu ya kidunia na kumalizana mkaishia hapa. sio tumeona yesu anasema hawa tawendi kama hawaendi Utakacho kijenga juu ya vitu wa, ya wa, watu mbao hawa hindi. Kijenga juu ya ms, msinga mbao haweli. Hidoka nisa ali ni minguni vini. Ndoma na. Tuwene katika kitabu cha Yakobo. Yakobo mlango ule wa pili. Na Yakobo mlango wa tano. Semu mbili tofauti katika Yakobo. Yakobo mbili tano anasema hini. Yakobo mbili tano anasema hini. Unajua kuna makarisa mengine... Hapa mdini, unaweza usende kusali kwa wa, tu, ulivo ingia pali. Wewe ulivo tokeza tu, ulivo fana na ulicho, ukafika pali kwa kuta hapa kufayi. eh, alafu na kwa ambia tu kwa, njiani tulenda kwa kristo. Ndiyo wangu? Na nio, nio wao. E, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, wae, yae, nimesema, Yakobo, Yakobo mbili tano nasema yu, yaakobo robambiri Ndugu zangu wapenzi sikilizeni je Mungu hakuwachagua maskini wa dunia wawe matajiri wa imani na warithi wa ufalme haidia wa mpendao kulingana na neno la Mungu hii sehemu hii kwenye Biblia ziba. Mungu amechagua walio maskini ili kusudi ndio warithi ufalme wa mbinguni na wawe matajiri katika ufalme wa E, M28 katika hiyo hiyo katika hiyo huyo Yakobo 5 mstari wa kwanza anasema hivi Kobo 5 mstari wa kwanza anasema hivi Haya basi ennyi matajili lieni mkapige yoe kwa sababu ya mashaka yenu ya ne wajia Mali zenu zimeoza na mavazi yenu ya na nondo. dhahabu yenu na fedha zenu zimeingia kutu. Na kutu itawashuhudia na itakula mirienu kama moto. Mejiwekea akiba katika siku za mwisho. Angali yenu na katharika anandere. Sasa mtu angali hili kundi. Hili, hili kundi kulingana na neno la mungu. Nilo linalo takiwa kutumika kujenga dini. Ya wata. Haa tusemi ndio ausi. Unajawa binadamu tunashida sana. Eh, binadamu tunashida sana. Hini nguwaja tatulenda uko sifu nyingine. Lakini kwa ufupi ni wamba, tunancho kiona ni wamba eh, huduma ya neno na muu, huduma ya ibada, ya kanisa. ya dini za wanadamu. Eh, dini ni neno juzuri tuliko kwenye Biblia mara nyingi. Na kwa kwenye kitabu hiki cha cha Jacobo anasema dini iliyo nzuri anayetaja. Eh watu wanakuambia dini ni kitu kama balaa dini ni kitu kizuri. Sipokuwa inatakiwa dini ifanye kazi ya Mungu sio ifanye kazi ya dunia. Dini sikuizi imekuwa kama kama chama cha kisiasa. Wanaohubiri si Kuna dini zinajulikana kwamba zina zinanachama. kabisa mba zinanachama. kwamba chama chao cha dini frani ni hiki. Na chama cha dini ingine ni hiki. Hawezo akaenda kinyume. Sasa wanjuliza yodo dini. Dini yoyo safi mesema kwenye bibli. Ye. Kwa hiyo tunaona. Mtu msali ule wa Yakobo mbili tano. Hatukufikia tano nasema hivi. Mefanya anasa katika dunia. Na kujifraisha kwa tama. Mejirisha mioyenu. Kama siku ya machinjo. Eh, anasema ni kama message ya andaa kwa ajiri ya kuchindwa Ni kama ngombe wa lio nenepeswa kwa ajiri ya kupere kwa mnadani Siyo mnadari tu kuhuzwa Mamoja na kupere kwa buchi tenda ni Machinjioni Tilo ndio kosa la kujenga Huduma, ibada eh, Imani, dini juu ya watu mbago wako kwenjijia kuchindwa Kulikana ilu na mungu Heo eh. Sume, matayo mlangu wa kumina moja Musari wa nane, anasema hivi Matayo kumina moja nane, anasema hivi Matayo Njira kwanza yeah, Matayo kumina moja nane, anasema hivi Hapa yeso nikuwa naongea abali za hana mbatizaji yeah, Kuna wajumba nikuwa metoka kwa yeah, Matayo mga nitafte Matayo kumina moja ne, Matayo kumina moja nane Anasema hivi Yesu alikuwa na wauliza baada ya wajumbe wa Yohana mbatisaji kuja kwa Yesu Yesu kawajibu na na nini walivu Alianza kuongea na kundila Kujia. Eh. Kujia, okay. Akiwa lengo ni kumisifia Yohana mbatisaji Aliyo amekuja mekuja na upungufu rohoni ujue Yohana likuwa na sema hivi Kristo kweli au kama tuningia chaka Hiu eh, Kristo ambaye haa tu, Tunendea kuteseka kweko Tumefungwa kweko Lakini Kristo akasema pana, huli na mbio ni maradamu ni msifia, hata katika kupungukiwa pake na msifia Anasema, jie, msari wanana Anasema, hivi, lakini mlitoka kwenda kuona nini Mtu alievi kwa mavazi mororo Tazama watu wavao mavazi mororo Wamo katika nyumba ya wafaune Anasema, kama leo hii mavazi mororo yako makanisani Mavazi moro yako makanisani. makani sani, eh unene tu kasesema sasa, eh mara keni ni? Iswayini wai, imtumai ni nuashinge fikumi na bili ili koti ni mkononi mikononi maumuuzaji, fikumi na Leo hii, hawezi hawezi katokea kwenye kuhubiri. Bila kufa suti ya la kitalo. Nisiwezi mm. <laughs> nikafanya ushenzi hata sikuwa. Ha kwaani siya pendezi? A, ah, semeni. Si Hini kwa, kwa F12 na F12 na f F1 F1 Hiyo eh, hata ukinua kitenge ujashona hata kushona. Hama eh. I don't care. Hata muna pendezi. Kuna watu anataka indika nisani kwa kuonyesha bei ya jumla. Anajumlisha kiatu. anajumlisha suruali anajumlisha uh, kama okay suruali inaweza akawa ni manamka au wanawake ni mavazi yao wote anajumlisha na nguo ya juu na nini na kitu na saa E, anasema hapa unajua nimesema he mimi hapa milioni hapa imeanguka ndio anaingia hapo ni sana bana bana eh kwa hiyo yesu anasema Kama unataka watu wenye mambo mazuri mazuri mavazi mazuri mazuri utawakuta hapa jamani utawakuta kwa wana mazaji hata kwa kwangu wapo Nienda kule kwa kwenye kwa wafalme huko, kwenye mamlaka huko, kwenye same zenye zenye fela. Huku utawakuta ambao sio hapo. Naona tangu tuanze miandiko yote na mengi yanatoka kwenye kinyo cha Kristo. Tunaona kwamba Watu wanaohubiriwa, watu waliokuwa kwenye neno, kwenye kanisa, kwenye kusanyiko, kwenye kwenye wanaskia neno la Mungu kwenye huduma ya Kristo ni watu wenye uhitaji. Turene katika hoja ya pili ndani ya hoja hii inayosema ni jukumu la kanisa na viongozi wao walikuwa ni maana yake viongozi kuwasaidia washirika wenye uhitaji. Haishii kusema kwamba wanapungukiwa Aa, lakini ni jukumu la kanisa pia kuwasaidia kwa kadri ninavyoweza. Ni jukumu. Yule la kwanza. Yule la sasa lina, linaungana vipi? Linaungana kwamba leo hii hao wenye uhitaji ndio wanao nyafalewa visenti yao, ndio sio? Ndio wenye madeni, mwingine ana kimya anasema ah sitarudi mpaka nimeripa ile anapotea. Akipata kabla hata haja hajalisha hata kama moyo wake ambao kana njaa, anasema wenye nikalipe deni, nikusudi nipate pa kupita ni aibu. Kanisani sasa kulingana na Kristo kinyume chake, badala ya kuwadai wakakimbia, ni kuwasaidia kwa kadri unavyoweza. Na moja wapo utaona kwenye kipengele kinachofuata cha kufunga cha tatu Mmoja wako ya huo msaada unato, unatoka unatoka na mapato au sadaka za kanisa ambazo zinaanza zikatoka kwa wenye uwezo waliomo. Eh sadaka zao ndipo inapotokea itokee. Leo hii wakisha ukusanya sadaka na zaka na weka mfukoni, huyo anaenda kuenjoy mashahara. Ndiyo ilivyo. Eh Ndiyo ilivyo. Tuende mbele. Nasema anasema katika wakorinto wa 2:10 Wakorinto wa 2 twende haraka haraka kidogo. Wakorinto wa kuna mistari mbalito tofauti. Wakorinto wa 2:12 alafu wakorinto wa 2:11 tusome haya maneno tu, tu, tusonge mbele wa 2:12:15 au mistari tulisoma soma kidogo, tuligusa gusa kidogo hapo hapo lakini leo tunausoma katika mtazo tofauti. Neno la Mungu ina maana zaidi ya moja. Wakorinto wa 2:12 tusome 15 unasema hivi. 12:15 hivi. Nami kwa furaha nyingi nitatapanya ni tena nitatapanywa kwa ajiri ya roho zenu. Yaani Paulo anasema yu, yuko tayari, yule ndio kiongozi mmoja moja wapo au wa kanisa hilo. Niko tayari kutapanya, kutapanya, kutapanya ni kutoa tu rusha. Na ikinibidi mimi mwenyewe kama mimi sitashika kwenye vitu vyangu, kutapanywa mimi mwenyewe kwa ajiri ya roho zenu. Kusudi mkon. kwanza unasema ah ana alikuwa na maanisha rohoni lakini hakuna kitu uwezuku sema anatafanya neno la Mungu neno la Mungu anatafanya unatafanya ulicho nacho konono eh hayo ni jukumu la viongozi wa dini ni jukumu la makanisa kwa kuwezesha hawa wenye kuitaji kuhitaji kutapangwa kwao anaendelea akataka turudi kushoto kidogo wakalitoa wa pili ilikuwa 12 twende 11 some mstari ule wa 11 anasema hivi Konto ya 211 Twende msari wa 7. Konta ya 211 nasema hivi. Twende 7. Konta ya nasema hivi. Je, narifanya alifanya dhambi kunyenyekea ili ni kwa sababu nari wahubiri injiri ya Mungu bila ujira? Ikiwa unajua kuhubiri injiri bila, bila kudai ujira Unaonekana, unawafanya, unawawuthi watu. Hili kuwa wakati wa Paulo. Mini kona Paulo, amepita sebu na mini kapita, itasemba niko sahi. Unaona inji ya, ni Kwa sao, Paulo kapita hapo. Ananelea msari wa nani? Anasema. na wanyanganya makanisa mengine mali yao. Manaki, kuna watu likuwa wametoa kwa jiri ya ye kufanya kazi. Akatua baazi ya hiyo hera kuwasaidia Anasema nikatua posho langu Hili ni wahudumia nini Inatakiwa Nyongozi wa dini Na dini zao Na wakua Na wachungazi hmm. Waweze kutua akira mbacho kikwa chakwao Chakabisa waweze kwa hudumia watu nini hmm. Eh Jivo alivo Matendo wa mitumi, tuwene kushoto zaidi. Nwangu ulewa ishirini ishirini nane. Ndeyo suma la leo siuref sana kwa sopia ni ramwisho kwa hiyo. E, ama neno unazuka ya rejelea wakati wa oto, tuwakapo taka. Napatika na mitandao. E. Nangu wa ishirini matayo. Ama matendo matendo, ishirini ishirini nane na sema Matendo ishirini ishirini nane na sema ndani hivi lakini si yahesabu maisha yangu kuwa kitu cha kwangu kama kuumaliza mwendo wangu eh eh lakini si maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile kwa bwana Yesu kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu eh e, mstari wa ane, labla, nasikini, ane, ni, ni, ni matendo ninyi wenyewe mnajua yakuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na yale na wale walioikuwa pamoja nani. Kwa hiyo unaona kwamba Paulo alikuwa anakatafuta mafaka kwa mikono yake. Eh, tuseme viongozi wa dini wana jukumu la kufanya kazi mingine nyingi za kutafuta mapato. Alafu anayetumia kwa watu wengine pia. Anasema alikuwa anajihudumia yeye na kuhudumia watu wengine wa kwenye injili. Watu wa kwenye injili mmoja wapo ni Wakristo na kwenye kanisa. Kwa sababu bila wakriso kwenye kanisa kanisa halipo. Eh. Kwa hiyo tunaona hilo nalo kwamba hakuishia kupata sehemu nyingine alikuwa anatoa posho yake analigawa. Eh? Kunegaratia 20 10. Bado misani mitatu tutafunga. Mitatu. misani mitatu tu tufunge. Gar Garatia 210 anasema hivi. Garatia kumi Anasema hivi Jo tu, tuanze mstari ule wa Ah ni hoje maanzia mbali tuanze hapa hapo kama anasema hivi Anasema ila neno moja tu wali, wali tutakia Tu tuwakumbuke maskini nami neno lile lile na alikuwa na, na bidii kulifanya Paulo alikuwa amekuta alienda Yerusalemu. Alipokuwa ameenda Arabia baada ya kukutana na Kristo. Alipenda Arabia kao, makanisa hukori debe ristra wapi kote Akaja na kina Petro. Alipokutana na kina Petro na Yakobo, wakamambia Paulo wewe injili yako iko pamoja na kwetu ila wewe nenda kwa mataifa, sitobaki hapa Yerusalemu. Eh. Lagi ni wakampa ishari moja, anasema kwenye injili yako msingi wake mkuu, hakikisha kwamba kanisa Kuduma yako inawajali masikini. Nipo tuwajio kumba injiri yako ni akweli. Mtu ulizane. Makanisa injiri zao zinajali masikini. Hapa nanakwamia nirete hela ili kusudi ni kubaliki wewe. Yani wewe unafanyo na mpa. Yeye anakupa baraka za uongo. Za uongo. Kama angekua ni baraka za kweli Wakilisi wa singe kuwa masikini kukuma kuni mengine yotu Kwa hiyo ni, ni, ni ujanda tu ya wawizi wa mm -hmm. eh. Kwa hiyo tunahona kwamba Hata kanisa lido kule na, na na kina paulo Semu nyingi, nyingi zote msingi wake mkuma ni kujari masikini eh. Au wenye uhitaji Mtu katika, tuende kwenye oja ya tatu mdogo inayosema Makusudi au matumizi ya sadaka na zaka Tulishaliona ili somo. Wakati tunasoma nafikiri kwa wiki ya 4, tuliona mambo ya sadaka katika muktadha wa agano la Na wiki ya 5, mambo ya sadaka katika muktadha wa agano Tukaona kwamba matumizi ya sadaka ni pamoja sio kuwapa wakaaika mfukoni wakaenda kaota vitani, kwa ajili ya huduma. Kwanza ya neno na Mungu ikiwa mmoja wapo ni wale watumishi wenyewe. Sasa Tuliangalie tena katika mkutuwa za wasomba. Mtoende katika malaki. Ule misali wa wa, wa makanisa wa, wa, wa sadaka. Ni malaki tatu kumi. Unajulikana. Tule kwa ni malaki tatu kumi tusome. Malaki tatu kumi ya nasema hivi? Ya hivi? Leteni zaka kamili garani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Hebu zile zaka zinazopelekwa makanisani. Utazikuta ndani ya ya kanisa zikiwa zina au utazikuta kwenye kwenye kibindoni kwa mchungaji wao. Ni kibindoni kwa mchungaji? Ata atazifanya chochote anachotaka lakini kanisa litabaki kuwa maskini. Ndio sababu leo makanisa ya Kirokole Yala ya laweza ya kakaa miaka kumi badu ya kakwe mabatu. Miaka kumi. Kwa soo, hera hatu ya uchangwa inaisha, mifukoni. Lakini kuningana na hera wa mungu. Zaka zinatakiwa zio katika gana na nyumba ya mungu. Nyumba mchungaji sio nyumba wa mungu. Tofa utikabisa. Lasi, kama, kama nyumba mchungaji no nyumba ya nyumba wa mungu, basi wakasariwa kwa mchungaji ndana. Seblend kwaki. Pana. Kwa unuona kwamba, natuliona kwenye... kwenye kwenye kumbukumbu la 30 mlango wa 14 mlango wa 12 zaka ilikuwa inatumika ndani ya kanisa na wahudumu wengine na wanaipata kama sehemu tu sio mali yao wakaondoka naye na ndivyo ilivyokuwa wakati wote lakini hivi sasa kuna moja ni waje kwenda kwenye kanisa la TIG kule Mbagala yakakadhaa tulio pita akawa anasema mnaona huyu Ni eh sana hela yake E, ananipa na kukuli yani Hakiwa kama na jifanya na misifia kwa mba natowa sana Lakini yu kwa naonyesha upumbavu wake Kwa hatu Ile sadaka Ile zaka ilikuwa haitumiki kwa makusudi Ya neno haiku kwenye gara na mu e. Na chimisingi kuna mali za kanisa Kuna namali za mtungaji Au mali za viongozi Ziko tofauti e. Ziko tofauti Na mali za kanisa zinatakiwa zifai Kanisa loti Ukiazea na wenye umitaji Na zitoke kwa hao hao hatu wakanisa vile vile eh? Kwa hiyo Lakini zisishe Wao zinatoka kwao zinishia kwake Kwa neno la mungu la maraki tatu kumi Wambando wanaipenda Unakombia aaa unahukumiwa una Uyeyewe tu hiyo hiyo maraki tatu kumi Ndwine no wakukumu Kimsing Yee yeah. Mtuende katika agano jipya tufunge. Eh labda leo ndio itakuwa ni ibada fupi kidogo kuliko zote. Mtuende e, katika ma, e, wa Filipi. Ne. Tuko tunaangalia kipengee kidogo cha matumizi makusudi. Hizo zaka zikisha kuja. zinaenda wapi? Zinaenda mfukoni? Au zinaenda kwenye, kwenye nyumba ya Mungu mwenye. E, e, M tu e, Wa filipi 4 kumina Nasema Filipi 4 kumina moja nasema yvi. Filipi 4 Kwa kumina, kumina moja paka kumina tatu, Nasema yvi. Si kwamba nasema haya kwa kuwa nina mahitaji Maana nimejifunza kuwa radhi na hali yoyote nirio nayo. Najua kuziliwa, najua kufanikiwa. Katika hali yoyote na katika mambo yoyote, nimefundishwa kushiba na kuona njaa Kuwa na vingi na kupungukiwa. Na mambo yote katika ya ni tenzi. Tuko tunangira maswana ya vituwa. Kandosa unasikia misari na ingia. Inatakiwa yongozi wa dini wa kweli. Wawe wanazijua hali zote. wajue kuwa na wingi wajue na kupunguki na Kristo hivi alivyokuwa naye Kristo sio kusema kwamba mda wote na vitu vyote pala ilikuwa sehemu nyingine ya Hana ana, ana pa leo hii viongozi wa dini akipungua kidogo atakuja abweke mpaka watu watu waogope kabisa atabweke hey. Nime nime nimepata ni shida. Ninyi mko hapa. Nime hii kitu inaenda hata ba kwa baadhi ya wazazi. Wote hapa kila mtu anatapikia kwenye atuo ya kwa mzazi kwa mtoto kila saa. Wazazi pia wengine nao wanaweka pressure watoto wako anasema unaona? Mimi matatizo yangu amenipata ya amenishiieni ya ya liko hivi wao uko hivi hapana. Latakiwa pia tuwe tayari kujua ni wazazi zote. Eh. Hey. Tuwe tayari kuzijua zote Pane zote. Kwa unanasema hivi, emisikiriza maneno, turudie pale mnanguwa kumina tatu. Nivizuri. Wakati mgini kusoma unaheza usielewe, rudia tena, kukisoma msali usu, usome tena, kumina tatu anasema hivi, kumina moja. Si kwamba anasema haya kwa kuwa nina mahitaji, Ma, ya anasema kwa kuwa ni nina mapungufu, nina mahitaji. Kama tukua kwenye kanisa mbalo nina maitaji, nina watu ninyo upungufu, tujue siyo sisi male ya kwanza, iliaza ili kwa kristo, ikaja kwa paulo. Unajua Yohana mbatizaji alikuwa anakula chakula gani? Yohana mbatizaji, alianzilisha wa, wa imani ya aganojipi? Asali. Asali na zige. Hiyo ni chakula ni reject mtaani nilikuwa yaani ni tu watu wenye shida. Mafarisayo walikuwa wanakula vyakula vinono. vinodo. Eh walikuwa wanakaa kwenye karamu wanakula vyakula vya kushiba, lakini Yohana mbatizaji hakuwa nao. Anakuwa na asali. Polini si hasa hii ya mjini ya Polini anarina. Ana, ana eh ananina mwenyewe na kula masega. Nanini Nanzige Na zige, wadudu. Kristo hivyo hiyo mtu mmoja kwenye Luka 9 alimueleza sema bana nitakufuata popote utakapo yaani yaani mimi na wewe tu. Yesu akamwambia wewe <coughs> hawana mapango. Na andege waangani wana viyoto. Kini mana wanda muhana pakulaza kichucha. Niyo hiyo kukusa msari. Hachama sama oho msari ulikuwa ni wa kristo tu. sisi tu Kulaka msari kako kwenye wako nito. Kwa mba alikuwa masikini kusudu mweo taajiri. Taswila yake mungu anawambia taajiri haini kwenye ufarima mbinguni. Hayo zekani ya kupe kito mbacho haki kufikishi mbinguni. Rajima tutumia kiri tu ndogo tu ya kilohu. Kristo na kumbia, hawa unawo sema ame wafanya matajiri anasema hawa hindi basi Kristo alikuwa alikuwa nabiwa wongo kama ni hivo kama alikuja kupereka watu, nusema mbapo wataenda minguni basi ita manake utajiri tulio upewa ni Kristo kristolo utajiri tulio eh, na kuipona hukumu ya minele M20 kwenye mstari wa kufunga wa mwisho Kwa nito wa pili, wa kumina moja. wa pili, tuli, tushia inahusu sana ya mambo, kuirejelea ni kawaida, na hatu ya soma mestali yota, wa pili, kumina moja, na kumina mbili, ee, tene kumina moja, shina saba. kidogo, lakini tuurulie, anasema yu? Kumina moja, kwa wa pili, shina saba, anasema yu? Anasema, katika taabu na masumbufu katika kukesha mara nyingi katika njaa na kiu katika kufunga mara nyingi katika baridi na kuwa uchi taswira tuyoona ya Paulo kama kama mkristo anaweza kufanya huduma ya injili ya kweli sana sana atalingana na Paulo sana sana ikitokea ki, kama mzidi haina ubaya lakini atapita kwenye njia ya Paulo Tunamona Paulo nasema katika njiriamu yao itowa hii yote. Kuna kipi, niajikute naishi maisha ya kuwa uchi. Yani nina kuwa na mavazi ya Sina mavazi ya kunitosha. Ya mkini na moja mwaka mzima. E, eh, nitoa nacho Anasema pia nina kaka, katika njaa. eh, huku njuma nasema kwamba. Siwa mi mamba haya kwa sababu ni Hilo nunaerijua. Mimi kuna wakati nafadikiwa, kuna... Hata Kristo, wakati mingina yikuwa na shinda njaa, nyingina anaenda kwa mafarisa ya wana, mpamu, sose anakuna na shiba hivyo. Njishitunacho kihono. Kasi tutakua tumemaliza ma mfurizo wa mahubiri haya ya mambo ya feather, tajiri, mali, na nini, E, tumeka kama umo mdawa zaidi ya umezi miwili sasa Kasa haya yanapatikana katika website ya kanisa La Baptista FB Na ito baptistifb.org O-R-G e, pia katika Baptista FB kwenye Facebook kwenye Baptista FB kwenye Youtube ya kupale Ni maubini muhimu kama ya mengine mengini vile vile ee, tusipa rejelea leo ta rejelea wakatika kini kweli menenwa na kweli mepita mweshe hapa, kushukuru mboba miunda ushuka neno lako sante kwa kujirisha makusudi haya sante kwa kwanza na sisi katika mfulizo wa masomo haya kukwaya anza tulifikiri utakuwa mda ufupi kule kama wikitano lakini neno amu, lako mungu uliriongeza na kulizidisha mweka umu kwa mda wikitisa na kushukuru mfalme kutijuza maku mp... maneno haya tu bopu kwa Mungu utubebe e, Mungu tunaomba bariki kanisa lako bariki watu wako walio na uhitaji mfano ajabu wako katika kanisa pia Mungu ukawa kutane na mahitaji yao mfano ajabu wewe ulikuwa maskini mgawaji ni tajiri basi katika maskini wako pia unawatajilisha walio wengi tuomba pia wawezeshe watu wako e, Mungu ndugu wa mbinguni rohona mwilini Uwe pavonja na sisi wiki yote hii. Uwe pavonja na watu wako. Baba, guuse kazi ya wakona ya watu wako. Mfalme wa falme doa kushukuru kwa upendo wako mungu. Masema santi katika jina wa mungu baba. Mwana, anamu takatifu. Na weni yote na yote. Amen.